O scrisoare pierdută, partea a doua. Deznodământul Toate personajele piesei se află în scenă, participând la festivitatea organizată în cinste alegerilor, câștigător pentru postul de deputat fiind agamiță Dandanache. Acesta încearcă să rostească un discurs, dar prost și imbecil, el uită până și motivul pentru care se afla acolo, în fața alegătorilor. În sănătatea alegătorilor, care au probat patriotism și mi-au acordat asta, cum să-i zic, de zi pe nume, de a sufradzelor lor, eu, care și cu familia mea de la 48 în cameră, și eu, ca românul imparțial, care va să zică, cum am zice, în sfârșit, să trăiască. Ca să avem cu închină paharul în cinstea venerabilului și imparțialului nostru prezident Trahanache. În sănătatea! iubitului nostru prefect, căruia îi urează să trăiască pentru fericirea județului nostru, iar neică Zaharia pentru fericirea prietenilor lui. Apoi se sărută unii cu alții în final, iar Cațavencu rostește un discurs politic în care elogiază demagogic victoria democrației în recentele alegeri cu aceleași fraze pompoase și idei contradictorii. După lupte seculare, care au durat aproape 30 de ani, Iată visul nostru s-a realizat. În concluzie, el accentuează avantajele progresului și binefacerile unui sistem constituțional. Ironia și sarcasmul lui Caragiale privind corectitudinea alegerilor sunt desăvârșite, deoarece în desfășurarea acestora se recursese la fals, la șantaj și la corupție, încălcându-se Constituția în mod flagrant. Ridicolul moravurilor politice este evidențiat și prin replica finală a lui Ghiță Pristanda, care confirmă urat constituțional, după care dă semnalul să cânte muzica. Caragiale descrie în paranteza regizorală atmosfera de veselie generală. Toată lumea se sărută. Cățavencu se îmbrățișează cu Dandanache, Zoe și Tipătescu cu într-o parte, privesc petrecerea în timp ce cortina cade repede asupra tabloului. O particularitate aparte a comediilor lui Caragiale este așadar simetria, adică finalul recompune momentul de la începutul piesei, fără să se schimbe absolut nimic din starea de lucruri inițială. După agitația care atinge adesea apogeul, după zbuciumul personajelor și conflictele ce par de nerezolvat, totul revine la normal, fără să se petreacă nicio modificare a stărilor de fapt sau vreo rezolvare a problemelor care au constituit subiectul comediei. Comediile lui Caragiale sunt unice în literatura română prin arta desăvârșită a dialogului și a construcției scenice, prin măestria autorului de a crea caractere și tipologii, prin profunda observare a realităților sociale și politice din epocă, fapt ce a făcut ca Tudor Vianu să afirme. Trahana înseamnă cocă moale, că poate fi modelat ușor de către superiorii de la centru sau de interes și de zoe. Numai că aparenta talentoarea lui Trahanache ai puțin tică răbdare, este în fond o abilă armă politică pe care personajul o folosește cu pricepere. Comicul de situație, ilustrat și de refuzul lui Trahanache de a considera scrisoarea altceva decât o plastografie, este relevant atunci când îl consolează pe Tipătescu să nu-și mai facă sânge rău, pentru că mișelia oamenilor merge până într-acolo încât să vezi imitațiune de scrisoare. Să zici și tu că e a ta, dar să juri nu altceva, să juri. Astea se întâmplă în actul întâi din scena a patra. Toate astea îl includ pe Zaharia Trahanache în galeria tipologică, adică comicul de caracter, a simpatic, deoarece el îi este recunoscător a micului fănică pentru serviciile pe care îi le face nu numai în plan politic, ci și conjugal. Caracterizarea personajelor Ștefan Tipătescu Tipul junelui amorez este prefectul județului pe care îl administrează ca pe propria sa moșie, având o mentalitate de stăpân absolut. Moșia moșie, funcția funcție, coana joițica, coana joițica, trai neneacă pe banii lui Trahanache, spunea Pristanda. Prefectul este orgolios, abuziv, încalcă legea dacă o cer interesele partidului și admite, amuzat, lăcurile polițaiului. Ai tras frumușel, condeiul? Tipătescu este impulsiv, nestăpânit, așa cum de altfel îl caracterizează unul dintre personaje, venerabilul Trahanache. Ei iute, n-are cumpăt Almiter, Băiat bun, deștept cu carte, dar iute. Nu face pentru un prefect. Infatuat și orgolios, Tipătescu reacționează cu superioritate și este disprețuitor cu farfuridii care îl acuză de trădare. Tipătescu este lipsit de abilități politice, Singura cale de a parveni fiind amorul de care știa să profite cu fler și diplomație, obținând postul de prefect și protecția venerabilului Trahanache. Tipătescu venise în județ cu opt ani în urmă, la o jumătate de an după ce Zaharia se însurase a doua oară luând-o de soție pe Zoe, care a devenit chiar de atunci amanta lui Fănică. De opt ani trăim împreună ca frații și niciun minut n-am găsit la omul ăsta atâtica rău, spunea Trahanache. Fănică este component al triunghiului conjugal, flerul său de amorez reieșind și din scena în care Zoe folosește toate tertipurile feminine pentru a-l convinge pe Tipătescu să-l aleagă pe Cațavencu. În sfârșit, dacă vrei tu, fie. Domnule Cațavencu, ești candidatul Zoe, ești candidatul lui Nenea Zaharia, prin urmare și al meu, poi mâine ești deputat. Comicul de nume Tipătescu trimite la cuvântul tip, care semnifică june prim, om rafinat, amorezabil, aventurier. Zoe Trahanache, tipul cochetei adulterine, este soția lui Zaharia Trahanache și amanta lui Tipătescu și singurul personaj feminin al lui Caragiale care reprezintă doamna distinsă din societatea burgheză, ea nefăcând parte ca celelalte eroine din lumea mahalalelor. Ea este inteligentă, autoritară, ambițioasă și își impune voința în fața orcui, Marchează în comedie triunghiul conjugal, prin care Caragiale satirizează tarele morale ale societății burgheze. Este o luptătoare hotărâtă și folosește tot arsenalul de arme feminine ca să-și salveze onoarea. Pentru a-l convinge pe Tipătescu să accepte candidatura lui Cațavencu, ea recurge la rugăminți și la lamentații, trece la amenințarea cu sinuciderea, Apoi, cu o energie impresionantă la o femeie ce părea sensibilă și neajutorată, devine amenințătoare și o luptătoare aprigă. Am să lupt cu tine, om ingrat și fără inimă! Deși în epocă femeile nu aveau drept de vot, ea impune alegerea lui Nae Cațavencu, mânată de interesul personal de a recăpăta scrisoarea de amor, altfel și-ar fi distrus prestigiul și poziția socială, viața tihnită și lipsită de griji de care beneficia din plin. Pendulând între soț și amant cu inteligență și abilitate, conduce din umbră manevrele politicii, toți fiind conștienți de puterea și influența ei, având asupra bărbaților o seducție aparte, care o face înțelegătoare generoasă. Zoie săvârșește cu delicatețe gestul de iertare a lui Cațavencu atunci când își recapătă scrisorica, asigurându-se cu abilitate de devotamentul acestuia în a conduce festivitatea alegerilor, consolându-l că aceasta nu-i cea din urmă cameră. Cetățeanul turmentat închină și el. În cinstea cu ani joițichii că e damă bună. Ghiță pristanda. Polițaiul orașului este tipul slugarnicului prezent în piesă de la început până la sfârșit, în toate momentele cheie ale acțiunii. Scrufulos la datorie, este conștient că trebuie să-și servească șeful, nu din conștiința misiei, ci mai ales dintr-o etică susținută de interesul personal. Familie mare, renumerație mică după buget, funcționar servil încalcă legea din ordinul superiorilor și îl arestează abuziv pe Cațavencu, deoarece primise ordin verbal de la conufănică. Este arogant sau umil, în funcție de împrejurări. Pendulează cu o șiretenie primitivă, având ca centru de greutate propriul interes. Lipsi de demnitate și de coloană vertebrală, slugarnic se pune bine și cunaie cațavencu, în eventualitatea ca acestuia i-a izbuti șantajul și îl lingușește fără jenă după ce, în prealabil, îl arestase abuziv. Umil și lingușitor, se gudură pe lângă Catsavencu pregătindu-și terenul dacă acesta ar câștiga în lupta cu actualul prefect. Eu, gazeta dumneavoastră, citesc ca Evanghelia întotdeauna. Ca să nu vă uitați așa la mine, adică pentru misie. Altele am eu în sufletul meu, dar de n-ai ce face. Familie mare, renumerație după buget, mică. Se pretează la mici furtișaguri, ghidându-se după o deviză a nevestei lui. Ghiță, ghiță, pupă în bot și papă tot căsătulul, nu crede la el flămând. Comicul de situație este ilustrativ în scena numărării steagurilor, pe care ar fi trebuit să le cumpere pentru a pavoaza orașul în cinstea apropiatelor alegeri. Actul 1 scenantei. Pristanda primise bani pentru 44 de steaguri, însă el cumpărase numai vreo 14-5-c. Ca să se disculpe de aluzia lui Tipătescu despre cum a tras frumușel condeiul, pristanda numără steagurile arborate pe clădiri de câte două ori și adună greșit numai ca să iasă la socoteală. 44 în cap, 2 la primărie, 18, 4 la școli, 24, 2 la catrindală, la sfântul Nicolae 30. În cultura, lipsa de instrucție sunt evidențiate pregnant prin comicul de limbaj. Deformează neologismele, Vampir, familie, catrindală, scrofulos, renumerație, areticuri verbale care frizează prostia. De exemplu, alăturarea cuvântului curat altor cuvinte evidențiază un nestăpânit servilism făcându-l penibil și ridicol. Curat Michel, curat murdar, curat condei, curat ca un câine, curat violare de domiciliu, curat constituțional. Comicul de nume al personajului Ghiță Pristanda sugerează principalele sale trăsături de caracter, servil și umil față de șefi. Lipsit de personalitate, deoarece Pristanda este un joc popular, asemănător cu brul, ce se dansează după reguli prestabilite, într-o parte și în alta, conform strigăturilor și comenzilor unui conducător de joc. Nae Cațavencu Avocat, directorul ziarului Răgnetul Carpaților, șeful opoziției politice din județ, ilustrează tipul demagogului și al parvenitului. El este reprezentantul unei adevărate școli de frazeologie patriotardă, adică fals patriotism, manifestare ce are la bază lipsa de conținut a ideilor exprimate cu enfază. Vencu este fondator și președinte al societății enciclopedice Aurora Economică Română, a cărei prescurtare, AR, este sugestivă pentru statutul de societate fantomă, prin care își însușește ilegal sume importante de bani. Dovada ilegalităților financiare este polița falsificată, pe care o găsește fără efort Trahanache, prin care Venco își însușise fraudulos 5.000 lei din fondurile societății. În ambiția sa nemărginită de a parveni de a ajunge în Parlament, cu nu se sfiește să cerșească postul de deputat în schimbul scrisorii, recurgând la șantaj. Vreau ceea ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, unde sunt cel din tâi între fruntașii politici. Comicul de limbaj îi ilustrează prostia deoarece se autoinclude între gogomanii politici din frontea județului. Parvenit, șantajist, grosolan și impostor, se conduce după deviza scopul scuză mijloacele, pusă însă din pricina înculturii pe seama nemuritorului Gambetta, confundându-l cu Machiavelli, celebru de altfel pentru acest principiu de conduită morală. Cațavencu este înfumurat și impertinent atunci când stăpânește arma șantajului, spunându-i prefectului asasin, dar devine umil, slugarnic și lingușitor atunci când pierde scrisoarea și îi urează aceluiași prefect, să trăiască pentru fericirea județului. Prin comicul de situație reiese și alte trăsături ale lui Cațavencu. Lipsit de demnitate și de coloană vertebrală, el conduce manifestația festivă în cinstea rivalului său politic, Dandanache, fără niciun scrupul intuind că șansa de a câștiga în viitor este legată de zoe. Demagogia este principala sa trăsătură de caracter, iar atunci când ea îmbracă forme patriotarde, personajul este de un ridicol desăvârșit. Nu voi, stimabile, să știu de Europa Dumitale, eu voi să știu de România mea și numai de România! Comicul de limbaj este relevat mai ales de discursurile sale, care ilustrează personajul semidoct, dar infatuat, plin de importanță. Atunci când ia cuvântul la adunarea electorală, care precede alegerile, Cațavencu își construiește cu ipocrizie o poză de patriot îngrijorat de soarta țării, rostind cu greu cuvintele din cauza emoției care lăneacă. Iertați-mă, fraților, dacă sunt mișcat, dacă emoțiunea mă apuc așa de tare, suindu-mă la această tribună pentru a vă spune și eu, ca orice român, mă gândesc la țărișoara mea, la România... În cultura lui Cațavencu reiese atât din nonsensul afirmațiilor, precum și din confuzii semantice, Cațavencu numindu-i capitaliști pe locuitorii capitalei, iar el considerându-se liber-schimbist, adică flexibil în concepții. Numele Cațavencu sugerează firea de mahalagiu, de palavragiu și ipocrizia, demagogia, veică. este haină cu două fețe, trăsături ce definesc acest personaj prin comicul onomastic. Farfuridi și Brânzovenescu sunt doi membri marcanți ai Partidului de guvernământ, făcând parte din stâlpii puterii. Ei formează un cuplu de imbecilitate într-o chipare a ramolismului politic. Cei doi se atrag prin firile complet diferite. Farfuridi este coleric, prost, fudul, infatuat, iar Brânzovenescu este din potrivă placid, moale, fricos, o umbră a celuilalt. Tache, tache, fi cu minte! Inculți peste măsură și abjecți, ei se feresc de trădare, cu care, de altfel, sunt de acord. Dacă o cer interesele partidului, dar să o știm și noi, ei trimit la centru o depeșă prin care semnalează faptul că prefectul și oamenii lui trădează partidul, fiind încântați că nu li se cunoaște slova la telegraf și o semnează cu mult curaj mai mulți membri ai partidului, adică o dau anonimă. Farfuridii și Brânzovenescu erau îngrijorați nu pentru că este trădat partidul, ci se temeau ca nu cumva să fie ei înlăturați de la matrapazlăcurile politice, la care țineau cu tot din adinsul să participe și să se implice. Farfuridii are automatisme ce creionează întruparea prostiei solemne, spunea Ștefan Cazimir, prin formule aberante care îi relevează în cultura. Eu am, n-am să întâlnesc pe cineva, la 10 fix mă duc în târg. Am, n-am înfățișare, la 12 trecute fix mă duc la tribunal. Discursului Farfuridi din actul 3 este un model al comicului de limbaj, care scoate în evidență platitudinea gândirii, confuzia lingvistică a personajului, iar stilul bombastic și infatuat devine caricatural atât prin ticurile verbale, cât și prin contradicțiile în termeni. Dați-mi voie, dați-mi voie, din două una, dați-mi voie. Ori să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica, ori să nu se revizuiască, primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo și anume în punctele esențiale. Din această dilemă nu puteți ieși, am zis. Anacolutul este specific tuturor discursurilor politice în această piesă, așadar și în cel rostit de farfuridii. Dacă Europa să fie cu ochii ațintiți asupra noastră, dacă mă pot pronunța astfel, care lovesc societatea? adică fiindcă din cauza zguduirilor și idei subversive. Comicul de nume Farfuridi și Brânzovenescu constă în subfixele onomastice grecești, idi și românești escu, precum și în aluzia culinară Brânză și Farfurie, care ilustrează semnificativ relația de dependență reciprocă dintre ei, fiindu-și numai unul altuia de folos. Agamemnon Dandanache mai prost decât Farfuridi și mai canalie decât Cațavencu Este candidatul trimis de la centru pentru a fi ales deputat în județul de munte El apare în piesa Bial în ultimul act și se conturează prin acumularea tuturor defectelor personajelor de până atunci Parvenitismul, demagogia, prostia, incultura, perfidia, ramolismentul Trăsăturile caricaturale și comice sunt evidențiate încă de la sosirea cu «Birza, ținți, postii, hodoronc, tronc, zdronga, zdronga și clopoței, ii îmi țiuie urechile» Printr-un comic de situație magistral construit, Caragiale creează un personaj grotesc Șantajul exercitat de Cațavencu pare nevinovat în comparație cu gestul abject al lui Dandanache De a nu înapoia scrisoarea Pentru a fi ales Agamita folosește ca instrument de șantaj o scrisorică de amor, găsită în pardesiul uitat la el acasă de un musafir. Persoană însemnată da becher, Dan Danache amenință că va publica scrisoarea dacă nu capătă imediat un mandat de deputat și nu se alege. Mai ticălos decât Cațavencu, Dan Danache nu înapoiază scrisoarea pentru că, la un caz, iar pac la războiul. Singurul argument pe care îl aduce în sprijinul meritelor sale politice este ridicol. Cu familia mea, de la 48 și eu în toate camerele, cu toate partidele, ca românul imparțial, si să rămâi fără colegi. Prost, demagog, peltic, amnezic și senil, încurcă mereu pe prefect cu trahanache, spunându-i lui Tipătescu, Eu la masă o să stau ori lângă dumneata, ori lângă consoarta dumitale, spre disperarea Zoei care izbucnește. Ah, idiot!" Spiritul său machiavelic, Mișelia sunt relevate printr-o replică ce conturează perfect personajul, autorul scriind în paranteză aparte, sugerând astfel imbecilitatea lui. E slab de tot prefectul, îi spui de două ori o istorie și tot nu pricepe, referindu-se bineînțeles la Trahanache. Dandanache, inconștient de josnicia gestului său, repete mereu întâmplarea Când i-am pus pițiorul în prag?" Ori colegi, ori războiul. Mă înțelegi? Țanc, de pesa aici!" Dacă Naeca vencu exercitase șantajul cu discreție, Dan Danache este mândru de ideea care-i venise. Așa e, pui cu sorule, că am întors cu politica!" Dan Danache îndemnat de Zoe și tipătescu să rostească discursul politic prin care să se adreseze alegătorilor, este incapabil să rostească ceva inteligent, fluent sau logic, uitând chiar motivul pentru care se afla acolo și pentru care luptase. Si dăi si luptă, si luptă și si dăi, cu atâta râvnă. Comicul de limbaj este ilustrat prin Ana Colut. În sănătatea legătorilor, care au probat patriotism și mi-au acordat asta, cum să-i zic de, uh, zi pe nume de A, uh, sufrațele lor, eu care cu familia mea, de la 48 în cameră și eu ca românul imparțial care va să zică, cum am zice, în sfârșit, să trăiască! Magistral construit, discursul lui Dandanache este poate cea mai convingătoare și sugestivă ilustrare a incompetenței și demagogiei oamenilor politici din toate comediile lui Caragiale. Agamiță Dandanache e mai mult un bălbuit și un mărginit mental, simbol trist al necesităților electorale și lamentabil exponent de clasă, spunea George Călinescu. Comicul de nume este relevant, prin alăturarea ridicolă a numelui viteazului războinic grec, conducător de oști și bun strateg Agamemnon, cu Dandanache, care sugerează încurcătura și Dandanaua. Cetățeanul turmentat, reprezentantul omului simplu, al alegătorului care nu are ambiții, dar nu este nici el tocmai cinstit pentru că, ducând scrisoarea adrisantului, mai întâi o citește sub felinar, din care cauză este furată de Cațavencu. Ajuns apropitar, deci cu drept de vot, este vicios pentru că este mereu beat, așteaptă să fie dirijat pentru că el nu are nicio opinie. Apoi, dacă e pe poftă, eu nu poftesc pe nimeni. la lui este sugestivă nu pentru că este băutor, ci pentru că toată viața politică a vremii amețește pe omul de rând, nu mă împinge că amețesc, nu mă zgudui. Este o fire leneșă, comodă, găsindu-și scuze superficiale. Dei cu bere, dai cu vin, dai cu vin, cu bere, pentru a se disculpa de pierderea scrisorii. Replica cea mai sugestivă pentru caracterul său labil și pentru lipsa de opinie a devenit memorabilă. Eu cu cine votez? Iar pentru că Zoe îl lămurește, votează disciplinat cu cine i s-a indicat. Apoi bea în sănătatea cu anii joițici că e damă bună. Cetățeanul turmentat este cel care creează un comic de situație remarcabil prin găsirea, pierderea și înapoierea scrisorii de amor, cel care provoacă intriga acțiunii, dar și cel care aplanează conflictul în finalul piesei. Este disprețuit tocmai de clasa politică, deși este reprezentantul electoratului care urma să se prezinte la vot pentru a-și desemna alesul în camera deputaților. Cetățeanul turmentat nu are nume. El este alegătorul anonim, bulversat de campania electorală confuză pentru omul de rând, care simte nevoia să fie îndrumat de către cineva care crede el, se pricepe la politică, de aceea întrebarea e «Eu pentru cine votez?» devine obsedantă. Personajele lui Caragiale sunt luate din viață, așa că, în afară de o trăsătură dominantă, ele sunt exponente tipice ale clasei umane în orice timp și societate, diferențiindu-se prin statutul social, temperament, intelect sau limbaj. Unul e sucit într-un fel, Altul într-altfel, fiecare în felul lui, încât nu te mai saturi să-i vezi și să-ți faci haz de ei, spunea Ion Luca